Для неї вони однаково що померли. Тоді новоженці найняли будиночок навпроти цвинтаря і влаштувалися в ньому. На припочатку гамак Хосе Аркадіо правив їм за всі меблі. В шлюбну ніч молоду вжалив у ногу скорпіон, який заліз у її черевичок. Ребеці було відібрало мову, але це не завадило подружжю досить гучно провести медовий місяць. Сусіди лякалися криків, які будили всю околицю до восьми разів на ніч І до трьох разів під час їсти І молилися, щоб така непогамовна пристрасть Часом не порушила спокою мертвих Сам тільки Ауреліано виявив турботу Про молоде подружже Він купив їм деякі меблів І давав гроші доти, поки до Хосе Аркадіо Вернулося почуття реальності І він заходився обробляти прилеглі До будинку пустирища А от Амаранта так і не спромоглася притлумити в собі ворожість до Ребеки. Дарма, що життя дарувало їм вдоволення, про яке вона й не мріяла. На бажання Урсули, що не знала, як затерти ганьбу, П'єтро Креспій далі обідав у них, що вівторка, переживаючи своє нещастя зі спокоєм і гідністю. Він і далі носив чорну стрічку на капелюсі на знак поваги до родини і знаходив утіху у виявах своєї відданості Урсулі – носячи її різні екзотичні подарунки, як от португальські сардинки або турецьке варення з трояндових пелюсток. Якось він підніс їй пригарну манільську шаль. Амаранта була дуже уважна і ласкава з ним, угадувала його смаки, зрізала вистріпані ниточки з манжетів його сорочок, а до дня народження повишивала його ініціали на десятку носовичків. У вівторок після обіду коли вона займалася рукоділлям у галереї, він розважав її. Ця дівчина, яку П'єтро Креспі доти звик розглядати як дитину, несподівано постала перед ним по-новому. Граційністю вона не відзначалася, зате їй були властиві незвичайна делікатність почуттів і прихована ніжність. І ось одного вівторка, коли вже ніхто не сумнівався в тому, що рано чи пізно дійде до цього, П'єтро Креспі запропонував їй одружитися з ним. Вона не урвала своєї роботи, зачекала, доки перестануть палати вуха, і надала своєму голосові спокійної, зрілої впевненості. «Звісно, Креспі я згодна», – відповіла вона, «але тільки коли ми краще знатимемо одне одного. Поспіх ніколи не доводить до добра». Урсула геть збилася з плигу. Попри всю свою повагу до П'єтро Креспі, вона ніяк не могла вирішити, добре чи погано з моральної точки зору він чинить після такого скандального кінця задовгих заручень з Ребекою. Але зрештою прийняла його сватання як доконаний факт без жодної оцінки, бо ніхто не поділяв її сумнівів. А Ауреліано, глава сім'ї, тільки побільшив її замішання своєю загадковою категоричною заявою «Тепер не час думати про весілля». Ця фраза що її зміст Турсула збагнула тільки через кілька місяців, була єдиною щирою думкою, яку Ауреліано зміг висловити тієї хвилі не тільки щодо весілля, а й щодо будь-якої іншої події, крім війни. Стоячи біля стіни перед розстрілом, він і сам не зможе гаразд пояснити собі, як викувався о той ланцюг непомітних, однак неминучих випадковостей, що привів його аж туди. Смерть Ремедіос не потрясла його так, як він побоювався. Вона радше викликала в ньому глуху лють, що поступово розчинилася в пасивному, тужливому відчутті обманутих надій, подібному до того, якого він зазнав, вирішивши не заводитися більше з жінками. Тож він заглибився в свою роботу, проте зберіг звичку грати з тестем у доміно. Вечірні бесіди в сповненому тихою жалобою домі зміцнили приязнь цих двох чоловіків. «Женися знову, Ауреліано», – сказав йому тест. «У мене шість дочок. Вибирай собі до вподоби». Якось незадовго до виборів до Наполінар Москоте повернувся зі своєї наступної поїздки дуже стурбований політичним становищем у країні. Ліберали були готові отут -от розпочати війну. А що на ту пору Авуреліано мав дуже туманне уявлення про консерваторів і лібералів, то тесть якнайпростіше пояснив йому, в чому полягає різниця між цими партіями. Ліберали, мовляв, це масони, лихі люди, які виступають за те, щоб перевішати священників, запровадити цивільний шлюб і розлучення, визнати рівні права за законними і незаконними дітьми,